she pa nomërojë bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil khalqi wal mursalin nabiyina muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'du jufta falendrimot dhe me njohje te mabsolute jone vetem per Allahun xhella jlaluhu zot ne botrave kriju se megjithsis proshndetit mshira mekimta allahun xhella vaz jan po pejgamberin ton zotërinë e njerëzimit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij besnikë mbi familjen e tij të ndarshme me bashkëshortët e tij të, të, të pastra dhe mbi çdo musliman anëkën e botës që ndjek rrugën e tij të, të mirë deri në ditën e gjykimit dhe vazhdojmë e lejnë Allahu Gjellu Wa Ala në këtë pjesën e mbetur të Ramazanit duke lutë Allahu Gjellu Wa Ala që pjesë e cila ka kalue Allahu Gjellu Wa Ala nështë a kishë që huqë mundin ton sakrificën ton, djersën ton e Allahu Gjellu Wa Ala të kishë registru në regjistrin e vej prave të mira pa ndë një parathanje të legjeratës neve vazhdojmë e serialin dhe vargën në legjeratëve në bje qkrimin e pengamberve ku në legjeratën e fundit për fundum jetën, fakt, na përfundum sa jësë përfundoj jetë a Jusufit a lehi salatu vë selam dhe përmendëm se Allahu Gjellu Wa Ala në Kur'an mësë shumë tje ka zgjeruar jetën e Jusufit pra ajë cili dëshiron me ledzu një histori të një pengamberi të plot pa pa intervenimin e njerëzve pa intervenimin e mufesirave pa intervenimin e e dorës e njëri ju të letarizohi surën Jusuf dhe përshkat se kjo surë direkt kalzohën nga an Allahu gjillu ale, Allahu barke, ala, Allahu te bareke vëtala ka than nahnu ne kussu alejke ahsanel kasasi na po të tregojna më të mirim rëfim ne po të tregojna më të mirim rëfim dhe përmendëm se kjo, kjo surë kjo njarje është më njarje me më të mbushora me mësime dhe pozime të cilat i nevojiten besimtarit në jetën e tij. Por neve në këtë Ramazan kemi vendos që çdo pejgamberit t'ia kushtojmë një disa minuta, disa çaste të flasim për jetën e tij, andaj nuk është e mundur më me vazhdu me surën Yusuf. Dhjetord kanë përmend se sa ka jetuar Yusuf alayhi salatu vesselam Shpjegimet e djetarë dhe historianit ka ndryshuar në mendimet e tëre, aje cila më është në maj për aferta rëth të, të vërtetës është një fjale Hasan al Basriut, i cili ka thanë se ulkje Jusufu Filjubbi vë hua ibnu Sebaq Ashrat e Sene është hudhur Jusufi në bunard duke qenë 17 vjeqar vë gabe an ebihi themanine Sene dhe ka munguar nga baba i ti 80 vite, dhe ka jetuar pas kësaj na 23 vite. Prandaj ka thënë se ka jetuar Yusufi alayhi salatu wassalam nichin e 20 vite. Ka jetuar Yusufi alayhi salatu wassalam 120 vite. Sa i përket jetës së Jakubit alayhi salatu wassalam, di të tort, djetar, di të tort u mungon informacion rreth kësaj meseles. Ju mungon informacion rreth jetës së Jakubit alayhi salatu wassalam konkretisht kur kanë dhruajë. Dhe këtu ka një hikmet të madhë Ta Allahu Gjellegjelluhu Sepse e ka mungue informacioni Pra e ka, ka tërhejtë dijen Rëth dhe vdekje së ti Për një mesejle shumë të madhe Ju e dini se Kurani shpesh Hin konflikt dhe konfrontohet me Benu Israilt Me bite Jakubit, bite Israilit Israilit është Jakubit Israil do me dham Rab i Allahu Isr el Il il kan than Allahu xhelu hola dhe Isra' është abd Rabbi Allahu xhelu hola. Ajo e quanin Yakub. E pse mungon informacioni, disa dietar kan than se në surën Bakara Allahu xhelu hola thot: "Nëse keni qenë dëshmitarë kur erdhi vdekja e Yakubit, kur i tha djalëve të tij: "Çfarë adhuroni pas meje?" A keni dëshmitar kur kanë ndruajtur Yakubi?" A kedi qenë dëshmitarë kërë ka ndru jetë Jakubi? Po pse ju drejtojtë Allah u kështu? Ju drejtojtë jehudve të cilët përkacohën të Jakubi e e ka ndru fejnë e Jakubit e Allah u thotë ju asedinit datën kërë ka vdek e lejemo me ditë ditë shka ma shumë për ta. Andaj Allah u gjellohale e ka tërheq dijen rrëdhë këti, këti elementi për t'i sprovu ata për t'ju të regu se është Allah u ajtë cili runë informacionët. Ësht Allahu i cili ruan çështjet e tij, Ësht Allahu i cili e ruan librin dhe mbron e mbron fjalën e tij subhanahu wa taala. Pas këtij pejgamberi vjen një pejgamber tjetër, ai është Ejubi alayhi salatu wassalam. Ëndërsa do të flasim për këtë pejgamber të ndershëm Ejubin alayhi salatu wassalam. Ejubi është nga Ishaqu. Bab gjysh e ka Ishakun a lehi salatu e salam Mir pa Ishakot I dahën bit në dy Në Jakubin Israelin e që janë bit e Israelit Pasaj dhe në aisin el, el ajs Me të dy shqiptimet Këtë jali tjetër i madhi Thuat të djetarët së është Bada i romakve Pra romak rjedhin prej ti Romakot rjedhin prej ti E jubi ale i salatës salak është prej ajësit, që dhe me thonë është prej romakve, e të gjithë të tjetë rjedhin si Jusufi prej Jakubit. E djetarët kanë thanë, pej nga mberët të gjithë rjedhin prej të Ibrahimi. Pas të të ndohën prej të Jakubit edhe të ajësi në, në dy palë dhe në dy tabore të ndryshme, që janë, familja e Isħaqut alayhi salatu wassalam. Eyubi kaqen per i tyre. Thëndjetarët, Eyubi alayhi salatu wassalamisht, Eyub ibn Musa ibn Razih ibn al-Ays, ibn Isħaq ibn Ibrahim alayhi salatu wassalam. Pra zanafilla dhe filla e familjes së tij kthere tek Aysi, djali i Isħaqut, djali i Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Thot jo nana e tij nana e Jubit alayhi salatu wasalam ka semprej vajzave te lutit alayhi salatu wasalam nisat ransmetime prej qikave te lutit alayhi salatu wasalam etjëmerat ka nje varg diskutime shtadietar neve nuk ne intereson kjo kapting çka nuk është e vërtetuar në librin e Zotit xhelle xhelalu dhe në hadith te pejgamberit alayhi salatu wasalam nuk duhet me qenë neve me na fërkuar mendjen tonë dhe me në e shëshit, mendjen tonë se atë u vala, ka qenë, as ka qenë. E jubi alejt salatëve, salatëve, salatëve, është i përmendur tek vardu i pingën bërëve, nërsa historija e ti është e shkoqitur shumë pak, mirë po titulli ti në Kur'an është shumë i madhë. Pra, historia e jubit në Kur'an figuron shumë pak, shkurtë, në një surë, surën e mbia, figuron në dy, dy ajetë, pasaj në surën sadë, A tje figuron në 5 ajete Pro 7 ajete zhjithsej E të regoj në gjarin e ti Mirë po titulli ti O shumë i madhë Titulli ti O shumë i madhë Ko Allahun fund I thëtë robit të ti e jubit Ni'mel abd Sa dhe robit të mirë e kam që ta Sa dhe robit të mirë e kam që ta Innehu e wab Ajo shumë që pëndohet të une Shumë i këthirë nga une Këj titulli madhë me thon Zoti xhelle xhalalu nimet ubt na shfeshher gjoma kur na thot dikush prej vëllazërve, prej prindërve, prej familjarëve, sa shok të mirë kam këta. Sa djalë mirë të shikim. Apo, çish nish, ani është vllad i madh, apo freski e madhe kur dikush prej njerëzve thot çë çë valla e kam mashallah, çiki njerësh mashallah, shumë mirë të shikim. Me nitë ti çshtu prej tjera, apo, të vjen mirë Para me ndonë, këti i registroho dërë ditën e gjikimit, një amel abd, sa ropë të mire kanë këta. Ki ka shpëtu me këta shpëtimët, me gjithë se për me fitu këtë titul, dhe da shofëm i se së kom bash e, e, e fladitshme edhe e rehatshme. Ka kalu disa sikletet mdoja, që në fund me morë këtë titul, sa ropë i mirë është e jubi, alejhi salatu, Veselam. e ka përmendë Allahu gjellua në surën e njësa, ku ka thënë Allahu të bareke, Wa ta'ala inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuuhin dhe ti kemi shpall ty e libr dhe ti kemi shpall para para te e nuhit alayhi salatu wassalam wan nabiyyin min ba'di dhe pejgamberve pas te wa awhayna ila ibrahima dhe ti kemi shpall ibrahimit wa ismaila wa ishaqa dhe ismail dhe ishaqut wa yaquub dhe yaquub wal esbat dhe djembe dhe nipave që kanë ardhë pas ti për nga më bërë që kanë ardhë pas ti wa Isa wa Ejub edhe Isës edhe Ejubit alai salatu e salam Ejubi është përmend në këtë ajet në vargun e për nga më bërë Thatë Allahu gjellëvanë në surër el-enbiya wa Ejubu idhna dha rabbahu për kujtoja Ejubin Kur e luti Zotin e ti Enni meseni e dhur Se mu më ka kaplue e dhur Dhur i dhejnë zarar Apo dhur e keqja Më ka kaplue sikleti Më ka kaplue plogshtia Dhe rëndsia e smundjes O en të arhamur rahimin E ti e mëj mëshirshmi I të mëshirshmëve Fës të gjëbna lehu, fë kështëfna mabihi mundur. E na ju përgjegjem ati, dhe ja lërguam të keqen e cilë e kish godit. Wa atajna hu ahlehu, dhe i kimi dhonë ati dhe familje së tina, mithlehum, wa mithlehum maahum, edhe kërrejt familja, dhe ta përmenjme se ju ka është dukë familja, pas të allahu ja ka zavëndësue, edhe dy fish, më të madhe se sa e ka pasë, rahmeten min indina pai rahmetit ton per mushiro ston dhe zikra lel abidin dhe per kujtim per robrit kete kjo ngjarje per kujtim per per robve per musliman ne sanahet jetë te thot Allahu jelleu ana suren sad veç te di sura ka permet Allahu ayubi veç te di sura mer po ky ayubi kan thon dietarot ayubi alayhi salatu selam është shembulltira dhe argumenti kunder njerëzë që zduroj në smundje dhe në belat ditën e gjykimin Allahu thot njëmël abd shikoj në akëtër abd ki ka bo sabër e, e merë Allahu argument kunder atyri shka kan, sënë janë balafacu me me smundje të ndryshme, me belatë të ndryshme dhe vështirësi dhe janë konfrontu me kaderin e Zotë i Gjelle Gjelaluhu Allahu thot shikoj e jupin Vallë Godona Jubin e ka argument kundër të sprovuarve. Sulejmani e ka argument kundër pasanikëve. 20 pasor me kapital. Pra, pse kundër atyre se zakonisht këta pasor shfrenoho dhe humbin nga rruga. Allah thotë, "Krerr dunjën ja kum vëm dhe ąsh rob i jëm. Krerr dunjën ja kum vëm. Do të as as teoritikisht as njëri ąndër se ki pa me pas kit dunjën. Ti një mahalë së në ki, jo këtë dunion Ti një mahalë ndorë së në mërë Qe, shikane si si ndonë Allah u pushtetet Si jale kur kujna Gjellile gjele luhu Nuk jale kur kujna Aja ka pas kretë dunion Jo veç këtë dunion materiale Botën e shpendve Botën e kafzhve Botën e gjinve Botën e njerëzve Botën e, e cila nuk përceftohët Si bota e erërave herën e ka pasaj automjet për me, për me u transferu. Kretë këto i ka pasë me dërën në tina. Dhe dhe ka qenë rob i Allahu Gjellë Vahala. Ka qenë i përullur për para Allahu Gjellë Vahala. Pra Suleiman është kunder pasunikve. Dhe Jusufi ale i salatu e selam kanë dhanë hudjetun alel e rikka. Argument kunder atërë që ka janë penk dhe robë mirë për kunder kujt Kërëndër atërët që ka sprovohën dhe provokohën me, me epshët e kësaj bote. Pra me gjinin e kundër. Allahu gjellëvala ditën e gjikimi thotë, shikojë, shikojë Jusufin a lejë sërratu samë. Asë që ki qenë ma i bukur së ki, asë që ki qenë ma i, i fuqishëm së ki, asë që ki qenë ma i sprovum së ki. Rëpë ka qenë, e ka provokue, folëm, e kemi diskutu, e stjellumë këtë meselë. E ti që është po do më argumentu për Allahu Jellu Ala më ka provokusë, më ka provokusë dhe ka ardhër të ekeqë, a po? E Yusufi alai i salatë së thamë e mërë Allahu Jellu Ala argument E jubi alel mubëtelin argument këndër të sëprovuar nirmë l'abd sa rob i mirë është të të Allahu Jellu Ala Thedë surën sësad وëdhëkur abdhëna e jub përmende robin ton e jubin Idhna edhe rabbe hu enni meseni e shëjtanë Se mun ka kaplue shëjtani, nga ka godit shëjtani Binus bin wa adheb Me goditje dhe me lodhja Ur kod biriglik Lëvizi dhe godit me kam të tua nën në tokën tane Hedha mu ghtesanum bari dun vasharab Kjo është uj, i freskët, shërim për tyje dhe për të pije Shorem uj, ka dal nga konti ti do ta shpjegoj ta. Wa habna lahu ehlehu w mithlhum ma'hum. Dhe kimi dhar i Jehubit alayhi salatu wassalam dhe familjes te i ja kemi shtua pasurin dhe familen. Rahmatan minna rahmeti yon e ka kapluë, mshilla jon e ka kapluë wa dhikra li ulil albab dhe përkujtim për, për njerëz e intelektit dhe menjuris wa khudh biyadika dhkhan dhamran min doron ta ne nje dhh nje dhh është një tub një tub me me deg me therrra të ndryshme fodrib bihi wa godete meta e ka godit bashortën e vet do ta shpjegojna pse e ka godit wala tahnith wa mos e shkel betimin ton inna wajadnahu sabira Ne kemi sabrli, durimtar, abdu, ësht, e kemi gjithë Ejubin Sabërli, Durimtar Nirmel Abdu Sarob i mirë që është Innehu Ewab A i ka qenë i pënduar Dhe i këthirë ka zotë i om Ka zotë i vetë gjëlle Cële është një gjarja Ejubit Alehi Salatu wasalam. Të një gjarja Ejubit Alehi Salatu wasalam, Eksistoj një vërgë Izraeliatësh Për ta kuptu ma mirë Izraeliatë do në thanë Kur Jehudi apo krishteri jehudët apo të krishteret të regojnë diçka që ka ka të bojën me të kaluarën veçanërisht me histori të muslimanve pra me histori të pengamberve apo me dhe ato që ka nëzhenë rrët të të tërë nëse jehudi apo krishteri të regojnë në gjarje atëherë na jena nësiklet me, me këto lojnë ka dhëmë pengamberi sallallahu alaihi sallam kur t'ju folin jehudët kur t'ju folin krishteret Lëtu së të dhikuhum, o lëtu këtë dhibuhum. Asë më shtu një që të mamë, e asë më shtu një se i të rrejtë. Asë më shtu një e vërtetë, asë e pa vërtetë. Pse? Se ata më në me thonë të vërtetën, e ti i thujo kjo rrejnë është. E ka më që e është rrejnë, e ti i thujo është e vërtetë. Që që që cikletovin këto lojnë. Atërë që ka pojmë i neve dhe lojmi cili vjen për e tyre vjen ndesh me lojmi në ton ajo bja automatikisht bja në tokë, nuk miret parasysh nëse ne dhe Allah u gjellohale nga ka tregur asti dhe shpegimi të tyre dhe lojmet të tyre nuk vinë kundërshtim po dhe që shpegojnë pak ma pak ma thëlsisht apo pak ma gjërësisht atër qka bojnë themi qështu është thonë qështu është thonë sa është e vërtet kjo sa ka të bojnë me vërtetësit Allah u jelle vola de muslimëve. Allora kjo është trajtimi yndaj lajmeve të izraelitëve, të cilat janë prej yhudve dhe të krishterëve. Andaj unë do të më sh dëshmangem shumë prej këtyre izraelitëve, dietar kanë përmend shumë çënde se indese, si ka vujit e Jubi alayhi salatu selam, se si është trajtuar. Thotë Blukethiri, janë prej dietarëve të muslimanëve të mëdhej, thotë një grumbull i madh i, i, i këtyre lajmeve rreth e Jubit nuk përkojnë me autoritetin e madhë dhe jupit nuk harmonizohen me shkëllqimin dhe dritën dhe ata që ka Allahu Gjellar një pengamberit, me zhitë se e ka sprovua ka apë nga Abdullah ibn Abbas i, nga Enes ibn Melik se ka qenë i sëmur e jupi a lehi salatu dhe salam sa 8 mëdvite 8 mëdvite Allahu Gjellar e ka sprovuar me një smundje e cilas ka mujtë as me lëvizë i është ra muskulli dhe i është zbe muskujtë shumë s'ka mujtë me lëviz i janë ra nervat dhe është likshtu shumë nërsa para kësa i ka qenë me pamje të bukur dhe ka qenë pasanik i madhë thot Ibn Asakir ka qenë e jubi alej salato e seram njëri i pasur ka pas dheve të shumëta dele të shumëta lobë të shumëta bagti shumë E ga qenë njëri i pasur Dhe eri sa një dit për i ditve Allahu të barë kjo vë të ara E së provon e jubin Alehi salatu e selam Me së mundje E së provon e jubin Alehi salatu e selam Me së mundje Dhe kjo së mundje i kushtër Shikoni njërëz i së provon Një javë, dë javë, tre javë Qohët familja në kam Më usë provon një dimuj Qohët dhe shtatë dhe mahala në kam Më usë provon një ditre muj qohët edhe rjeti social në kanë a dha e jubi a.s. 8 mëdë vite kjo është minimalia nga selefi nga brezi i sahabeve nërsa të izraeljatët ka dhe ma shumë 30-40 vitë është pregu minimalia nga sahabët është 8 mëdë vite ka qëndruar i sëmur deri sa ka thana Abdullah ibn Abbas e shokët e për nga meri s.a.s. atë shumë i është rëndu së mundja Deri sa a fehull gjelis është gërdit për ti më ullë diku është nga të tina. Se atë shumë është i është zve lëkura dhe i karaj ajo pomja e, e hishme e njerijut me standart normal, deri sa kanë villu mësë më ullë me ta, kanë villu më largu për e ti, kanë villu mësë me pasë komoditet deri sa i kanë akuzue. Dhe njësa ka në kuzur vëzrit e ti se që ka boki. Që ka boki njerit gjithë këtë smuje që e ka sejlë allahu gjelle gjelalu. E për nga mëri sallallahu sallam, kërë ka përmend e jubin, ka dasht me e pastruve për kësa jakuze, dhe ka tham për nga mëri sallallahu aleyhi vësallam, e sheddu në nësi bela el e mbiya. Njërzit më të sëpërvu ardhjan, për nga mërë, dhe ka tham, bela, bela, e shetë dun nësë më të sprovuarit jam për nga mberët thunë më salihun pas taj njësë të mirë a ju kujtohët të Ibrahimi a ju kujtohët të Ismaili a ju kujtohët të Jusufi në fund në gjarjes pas belajës këtë e këllohu i gjellohara këdhe li kënë e gjzill muhësinin që shtuken anapun pak me bëmirsat që shtuken anapun sikur me arin sikur me arin Arën, a ka mundësi kur të merë aj artari cili punën me ta, me thonë kogja i shtrajtie, s'moj me s'tin zarmune s'mojën e t'ashti me s'shështi me ta hekë bërlogin se kogja, kogja i shtrajtie ti jo, po për shkak se është i shtrajt e futë atje dhe e fërkon mirë, ti alergoj ato, ato njollë dhe gjithë shka qka e dëmton shkëllqimin e ti e pastaj dale me madhështi dhe të përdoret me Me stilë të madhë Kështu është me pengëmëverë Allah i ka bo arë Në kuptimin shpërtërorë Mirë po I fudë mbelaja dhe i fërkon mbelaja që Që t'ju dalës zhdo sen Qësë du të me nejtë të ato Dhe të mesin kristal E në fund të ameritoje Nirmë el abdë Saro bimirë Atje të Ibrahimi I tëkha dhe Allahu Ibrahime khalile Allah e ka morë Ibrahimin Mik ha? Mik e ka morë Ibrahimin alai salatu A da nuk duhet të këptojmë Së provëm se na nuk jena Element i qëmum Gjithmon element i qëmum Futët Andaj kanë thonë djetarët se Pema duhet e njehtëz Duhet mu shkund për me, për me ra Ska peme që da shkundet Ajo që da shkundet nëzirë kur gjop Ajo që da shkundet Du të me nëzirë nëzirë nëzirë nëzirë Andaj Allahu gjelluarë ka pastru në gjuhën e pengamberve E jubin nga të Thamët e kota Pasë të ka rëndhummel, emthele, fel emthele Pasë taj sëprovohë njërzit Sa ma afer që janë rrugës Pe nga mërre Ju bëteler regjullu Ala hasbidini Sëprovohët njeri ju Në vërësisht në fuqin e fesëti Sa ka ar i mrejnë në shpirë Sa ka altan Sa ka argjen Sa ka pasuritaj A sëprovohët Qa me sëprovohë njësë kusë kiti Se me të ngarku Allah u ti Kusë zdjera dhe hekër Zdjel kër Andaj, na duhet shumë mirë me xhushit tet mesele. A mosemi hekur, është as provonalo, çai duha. E kur nëse ka oltanta, duhet me me xhushit kia, dhe mund të dalë rzë, në sheshse, kjo është ari. Ivlafshun fa inkan fi dilehi salabatan, zid fi bala'i. Shikosh ka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse te njeriu ka fuçi, fuçi të fes, fuçi të mirësisë. Zida i stoat zide fi ku belai mbela bela. këtu do të da, dalë një përmbledhje me të dhëna e çdo dietar subhanallahu nga këto ajete të shkurtra që i kanë dhënë dietarët prej shpjegimeve të Kuranit edhe çu nuk kalojnë dy ajete e tetë katër ajete dietar kanë dhënë praktika ndauxime gjigante për jetën e besimtarit Andaj Ejubi, e jubi a.s. është provu në trupin e ti Tëtë mëdë vite Tëtë mëdë vite Thotë Enes ibn i Malik Radhi Allahu An Se i ka pas Ejubi, e jubi a.s. dy vlezer Ka pas e jubi dy vlezer Dhe këta vlezerit ka ndash me vizitu Po atë shumë s'kanë mujtë me uafruve Kanë nejtë prej largë Kanë nejtë prej Prej largë Fëkale ahaduhumari sahibih E njani prej tërë i thashau këtë vetë Tjetërit Lëukan Allahu alinë min E jubi khajra Sikur Allahu me pasbate e jubi khajr Më bëtë lahu bi hadha Se kishë sprovu me qëta shë e ka sprovua Kjo është Që këtë tekst është Transmetu e si hadith I bën nga Meri sallallahu aleyhi sallam Mi bërë thotë Ebu El-Fida, Ibn Kathir, Allahu mëshiroft, thot kjo si hadith nuk është sahi, mirëpo si fjalë e sahabeve është e vërtetë. Ka pasur di vëllezër që e kanë vizituar prej larg. Para mendesë sa ka sin ismund dash prej larg me, me me e vizituar. Dhe si zakonisht njerëzit që janë të munguar nga kuptimet koranore, nga kuptimet e e ligjit të Allahut, dhe Allahu tham, ki, i xhenale ka thënë, "Ki mu paskoni mirë, sikë shron çë drejtë." A di një shfar dërejgjëve, jo mësë me mundë mangë bukë, jo mësë me mundë me posë se ndet elementare tjetës, jo jo kështu as i ka posë 7 djemë dhe 3 qika ket i kanë vdek këret i kanë vdek dhe ju mune me paramendu me dhek 7 djemë dhe 3 qika sa është el waka dhimbja në gjendjen e njëri ju, sa dhemë ajo shumë dhemë, njërzit në librat e historianëve ka që kanë bë kufr kur ja ka marrë Allahu fëmijën. Ka dhënë avë fëmijën ta me gjithë ta. As patëra fëmia. E ç'i ç'i e marr fëmijën? Ç'a bë? Pse e mor fëmijën? Po njerëz kanë bë kufr. Kan dalë për i fejes kur Allahu ja ka marrë fëmijën. S'ka mujt me duru. S'ka mujt me duru. Ka derë o shtyllë e imanit. Ktu kemi punë me Kaderin. Te Jubi kemi punë me Kaderin me shtyllën e gjashtë të imanit e që të ta shofë një se shtyra e gjashë nuk është muhabbet e na i kina besu kaderit, kajri dhe shërri e këti shërë kam e të qitë Allahum praktik sa i beson kam e të testu Allahum gjellë gjellalu me testime që ti nuk i di ato piti ajti gjellë gjellalu ajti i ban piti edhe të këshirë se qëfar përgjigje kimi dha që i gësha i ka than ka than këj më paskon i kajrit Allahum së kishtë provu qështu a sa njëri ju më ndo qështu Kështu, se më gisht dohë kështu. Më paskohë, ai kështu, se gisht dohë kështu. Më ndohët mi dhanë të fësirë kaderit, pa ilmë. Më ndohët mi dhanë këndë vështrimë kaderit, pa ilmë. Ska ma keqë se mi dhanë këndë vështrimë kaderit, pa ilmë. Më lezërman e këta menë. Ska ma keqë se ti me ndërhyjë në shpjegimet ilahije, hinore. A ti nuk ki qasit ajo. A di shka ta volon me hinë kaderë? Dhe me dhamë më konë zotë E ti sbohë është kuraj Pengamberi sallallahu aleyhi sallam Edhe aj është provu me këta Aleyhi sallatu sallam Të ndërlidhmi që dikush më stoje Hajt e ju për jatë jelarë Jo shikone zotriju në pengamberve Disa njerës prej mushrikve të kurejshve të mekës Ja thinë dhamt Ha? E thenije Këtë dhë dhamt të pare ja thinë Ja thinë Dhe ja qajtë nëftirë në aleyhi sallatu sallam Ja gres Jo, jo e shajta Jo ofendur Ja thin rand Dhe aprishën ja fëtirën Dhe ajë nuk ishte një muslimani thjesht Zotri ju i pengam bërdo Aje qelë gjennetin Aje qelë gjennetin Ka mujtë kiametin me ba Allah Për hatër të atin Abo Në të kam prejftin fëtirën të ande Kiametin e bo Aja ka quët dy Aqshëbejni di kodrat E ta i fiti ka thon A ti më shojk të rë Ka thon njo E në luftën e hudit Ja kan qa fëtirën E ja kanë gris, ja kanë thidhomt. Nuk është let me ti i dhomt. Na ni dhëm me shku me hete te mjeko apo ket mahalla e marrësh se sot ke shmek me ik dhomin. Me goxhadin te madhe te apo. Ati ja kanë dhin luft. Dhe në fund ç'u bën? Lutet kundër atënve. Me emër me emër. Lutet kundër atëra. Allahu alejk bi fulan ibn fulan. O Zot. Hakmir kundër filanit birit filanit kundër filanit, birit filanit dhimë të Allah dhimë të madhë është ajo me t'i dhimë dhamët dhe me t'aprish ftyrën që thë Allah u gjellu ala ti nuk t'akon kjo pun subhanë Allah aj p'i lutët Allah aj përdozot kundër filanit ë, edhe ka thonë që ka me gjetë një popël që ka në dëmtu për nga berit me tëre kështu ka thonë për nga berit me tëre a thë valë që ka me gjetë një popël ka e kanë vrarë, e kanë dëmtu në trup pejgamberën e tyre. Çka i ka thënë Allahu? E tashun e vaj kametin apo sikur shumë për njerëz. A mu, mu ka cënuar nderi, mu ka përdos autoriteti, mu ka mu ka prish imazhi e tash pritet se njerëzit kanë usprovu Allahu për hatërtave, po. Kjo nuk është trajtim i mirë. Nëse van Allahu kametin për ti, o vaj doshë. Në Kur'an thënë se njerzit janë vrar, fëmijë janë vrar. Në ngjarme Musa do ta shohmi se çka kanë shku fëmit Ka thonë, firavni qdof mi qka linë prejene Dha shofëmi këtu se Qiko kaderi të trullos mendjen E në kader Shifët imani Deri se Abdullah ibni Mesudi ka thonë Kërejt devijimet që kanë me ardhë Pas sunetit tamam Pas bindjes tamam Që qka ardhë për nga meri Sallallahu aleyhi sallam Ka thonë, kërejt devijimet kanë me ardhë Filim prej kaderit Sërka në kuptu njërzit Qa po banallahu kështu Çhaba ban subhanallah, kush fuqia muslimanve, kush nderi muslimanve, ku është ndërmta për musliman se zbrit rahmeti, e çtu zulzilu zilzalan shديدa, ka Madrid me një dridhje të madhe. E ai cin di çka Allahu nuk i jep pas shyrë me pa, çish po funksionon ka deri ti, Allahu na ruaj të murdh me la shkoi imani komplet. Allahu do të më lutë Allahu xhelalu ala, këtu zban pun bind, ajo ilmi, dia. Zban pun Qa ka me ba Allah me ni popull, qa ka ka dëmtu për në mërën e tërë? Tha Allah u gjellë wala, lejse alejke, ty stakon, subhanallah, lej, ty stakon, qa stakon? Au jetube alejhim, au ju addhibehum, a i dënon ato, a ja pranon tawbon, a ja pranon tawbon. A e dini se çatoja kan e kanë dëmtuar në fytyrë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e kanë pranuar islamin pas lirimit të Mekës. Ë kanë pranuar islamin pas lirimit të Mekës. Dhe çka ka bujtë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Asgjë. Ti vetëm komuniko. E ku ma tën varrat. Vazdoj rrugën. E ku ma tën zonë, vazdoj rrugën. Shko. Ky është kaderi zotë jëlloa ala. Ky është kaderi Allahu te bareke we taala. Andaj, kush na fërkon Allahu me këtë kader që një njerëzve ju dridhen zemrat, ju shkojnë zemrat, ju shkojnë si, ju shkojnë veç. Subhanallahu, çish bëni Allah këta. Kujdes. En tu'mina bil qadri khayrihi wa sharri. Me besoj qadirit, khayrit dhe sherrit, edhe pse te Allahu xhelloja skosham poteciteton. T'mang këta ja, nuk shkon thna prmas. As diaqaza af maj, a vesh bora. Ai është i cili është i gjithë përfshir në dijen e tij. Tha më pas kan, ki mirë, se ti sprovu Allah. Nuk në kështë përëvë Allah Qatë shumë u prek Ejubi për e saj fjale Kurës ishte prek për e saj fjale ma shumë Az dhinë të smundjes Sa konë me eranë si saj që kjo fjale Qa ka thonë djetarë? El qawlu e shed Ma në menës të ta, e tjetëra Re mësime Muni ju përmenda në një zëratët e kaluara Se djetarët nuk e kallojnë Ajetin që ashtu Ha? Kalloj kjo? Jo e zbërthejnë el kaullu e shed fjala Shikone, më rrim që ka këton 8 mëdhidhite i smut në trup në lëkur s'ka në mujtë mjë afru njëzit parëm dhe farësmundje dhe jelë i sa diotarë thënë është bësi si, si zogë qa që i billikur të hollë i vogën u sëfur me zhita ta këtë këtë e ka duruë kër e ka një që këtë fjala gjezja e ka prejkë shumë e ka prejkë Andaj Allahu i Gjellu Vala monemend në Kur'an Prap të lidit e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem Asë njëherë Allahu i Gjellu Vala nuk e ka ngushlu për nga mberën e ti Se ty të kanë mshu në tropë Kur? Asë njëherë, gjene këtë një ajet Asë një ajet nuk është në Kur'an Që Allahu e ka ngushlu E ka ngushlu që të të përmenjë nëse imanjo një ngushluim dhe shpres Imanjo një ngushluim dhe ngushlon Odho, këta se ka kajrë këti, ti nuk e di Shikot me pasirën Allahot me syte ti Gjene le gjelelu As njëherë nuk ka thonë E tash ti ngushtlime për shkak se ka të kanë mshu në trup Të kanë mshu në shok Jo Ama kër i kanë fol Edhe kër i kanë cënun derin Allahot ka reagua Ka thonë me ahnu në alamu Enne huja diku sa druke bima je kulun Ka thonë me edina se po të gushtohet gjoksi Për fjallu shka po të i thojnë E pëse, o Zotë, s'poragon të edhe më shumja, poragon të fjalla, sepse fjalla s'durohët. Fjalla s'durohët. A da njështë, munën me durur s'mudje, që e jupit, 8 mëdh vite, një fjalla ka thonë, gjezi'a, e ka prekë. Edhe gjezi'a është kur ti ti truhosësht, qka fashtash, qka me botash. A ndaj, ma në mendë, se njëriju, kur s'provohët në fjallë, është shumë me erantë. Edhi kur spivohet me fjalët e njerëzve është shumë më rad. Andaj do të lut Allahu xhalla wala mi dhën sabër këtab. Andaj kjo është e njohur te njerëzit se fjala godet më shumë se shpllaka, apo kjo është kur'anore, nuk është vetëm muabet i i çajtorëve. Kjo është kur'anore. Allahu xhalla e ngushllon pejgamberin. Çka tha iubi alayhi salatu selam? Qale Allahumma. Sigo ozotiam. Ja. Subhanallahu. Fjala godet shumë direkt te Allahu ozot. O, Zotë, shumë e madhe kjo. Në donë, 8 më dhvite ka ësë provu e, kërë i ka mini fjallë rëndu se, o, Zotë, e qa u botash? Fjallat, godes shpirtë. Fjallat, godes shpirtë. Edhim dje shpirtërorja shumë më të moja se sa, ato fizike. Allahumme inkun të ta'lemu enni lem ebut lejletën këtëpë. Para se me thonë këtë lutje, me disa transmitime tjera, për ta kuptu e këta, një një ka thonë këtë fj Tjetëri i ka thonë një fjallë tjetër. Tjetëri i ka thonë një fjallë tjetër. Cina ka të qenë fjallat tjetër? Ka thonë, eh, po kë, kë e jupi, kur këa i pasur, kësh me deve, e lop, e dele, kur kësh bëllëk, kësh me bëllëk, a të rriturit nuk qaj ke kohën për ta. Dikus kësh me pi uj, kë i pi ke qumësht me të madhe. Apo, akuzë. Thë di akuzë, ato ishë këmbi në mezveti. E shka tha jubi alai salatu e selam Tha o zot O zot Nëse ti e di Se unë kum flet një natë prej natëve Vesh nja Një natë prej natëve E kum dit Se dikush prej njerëzve Ska me hangër E unë e siku më ndërguje Pasaj ka thonë Allahumme inkun të te'alemu Enni lemjekun li kamisani Kët dhe unë e di mekan e arid fë s'pëdikni ka von o zot si ta dish ti që unë në natë kum kalu një ditë kum kalu e jam vesh me knish e jam vesh me rroba e kum dit dikush që s'ka më vesh e nuk jam kum dërguar fë s'pëdikni o zot ç'jo një lajm se nuk është ashtu si ç'shpothojnë këta djalë a shikoni edhe sa ka nevojë me vërtetue të kundër tëna sa është ka fritit për tyje Derisa i ka drejtu Allahot O Zot, vërtetoj joh O Zot, vërtetoj joh Se, shumë e randë Pasa i thot Fesud dika minës semai Vë huma jesë ma'an Thotë Abdullah i Mni Abasi dhe Enes i Mni Malik Fesud dika minës semai I ka arë vërtetimi për i qeve E ata të e dëgjue Thumë me kale Allahumme bi izzetike Ka thonë, o Zot jam Pash kënarin tande Vë kërra se gjide Dhe kara në sejde Ejubi alai salatu selam Fë qale Allahumme bi izzetike La arfa u raksi ebede Fë o zët Se ngriti kokën Nuk e ngriti kokën Deli sa të më largosh Që këtë së mundi është am gharan Hatta të në këshifë anni Fë ma rafa u raksi Hatta këshifë anni E nuk e ka ngriti kokën Deli sa Allahu Jelle Jelaluhu Jaka lërguve së mundi Kjo është darja e cila neve nga është transmitu tamam, me hadithet tamam dhe me ajetet të Allahu Gjelle Gjelalu. Pra, Allahu Gjelle Gjelle ka së provu e jubin në trupin e ti dhe në autoritetin e ti. Në këtë së mundje të të më dhvjeqare, kur kusht nuk i kam betë, asë fëqin, asë familjar, kretjen lërgu. I kam betë vetëm gruja e ti. I kam betë vetëm gruja e ti. Kjo gruja e ndërshme dhe bojarë, ka duruar që ta t'i baje hizmet. T'i boja çorbën dhe i kandej ardgat ashtu si duhet. A dhe dietar kanë thënë se gruaja e mirë e respekton burrin e saj në çdo gjendje, në skami dhe në këmbje, kur ka dhe kur s'ka. 18 vite e ka i ka bójë hizmet derisa thotim nuk e thiri, nëse kanë ardhur lajmë të sa këta se kadon, ka dal, ka punuar vet për miqëll ushim e Jubit alay salatu Dhe edhe sa është ta, se i ka shqit Bishët e saj, flokët e veta Një ditë prej ditëve, për çka? Se ka da një ditë, ka than A ka dikun mi shërbi, dikujna Mi akri një pun, e të më këtheje Me të hola, dëblej u shim Ska, kur kush se ka mor në, në pun Dhe nuk ka gjeti dërgjide Për vetë se shqitje së flokëve E për këtë mesele është revoltu e jubi Pse i ka shqit flokët e veta? Se i ka shfit floktë vetëta për të sill ujëm derisa i ka vënë ka më të mshuar 100 herë. Ka vë të godit 100 herë për këtë vepër që e kiboi. Në një transmetim tjetër ka dalë dhe atë shumë është murdhit për burr në vet ku më gjet zgjidhje. Shumë vite oh valla, nuk është një ditë, nuk është dy, është vite. Ka thonë ku më gjet zgjidhje, dhe është paraqitë shejtanin në formën e mjekut, në formën e doktorit. Dhe ka thonë atë tregojun e ti që i shmëshërua edhe ta mame ka mora të lajmë ka orte e jubi e jubi e din dhe se këtu ka manipulushe i tani dhe i tha o burrë jenë qështu qështu një njëri mjek madha këtë propozim njitë shind godit me tha i ki bërgjë prej meje dhët me të godit për këtë vejpa ka thonë është shëru si Allah u gjellu ala ka thonë po shumë se më është më shërua ka thonë 70 vjetë komoditet, dhe luks, dhe të mira, dhe begati, edhe krejt luksosit që më ka thonë Allahu Gjellewala, as javlele dhe shtavajt me vosabora, shtavajt me shtavajt, apo, me qështër kjo nuk është kompenzim, mirë përshikoj e jubi alejë salatu vë selam, anëta e thot se këgruje atë shumë e ka shërbi i dhe risa, e ka shite dhe bishtin e saj për ta dihmue e jubin alejë salatu vë selam, e kurë e ka rëndu së mundja në ditë për ditëve e ka lutë Allahu në të barëke vë të alë disa djetarë thoi qatë ditë që ta kisht lutë Allahu ja kisht lërgu së mundjen po për përsi për se ka lutë i ka ardhë marë prej Allahu qëllu a alë i ka ardhë marë prej Allahu të barëke vë të alë në disa transmitime ka thamë o oh, zotë si tjetë që kjo është ka përdo ti edhe unë përdu që ta si tjetë që kjo të ti dëshira jote edhe kjo dëshira jeme Mbi pakujë karan duk, shqipon, njëherë ashtu. Kur trond, njëherë çka thot? Njëherë thot, "Ani un kamë duru, kamë duru, kamë duru." Apo, sabr duhet me bë. Deri sa dietar kan thon, "Msimët e kësaj ngjarë cilat janë, dallon sabrit teorik, prej sabrit praktik. Apo tash unë më jë filozofoj juve, sa të dua rreth sabrit. Po kur sprovohemi me sabr këtë tjetër mesela. Këtë tjetër mesela. Timun është më të dhon njerëzën as ia, duhet me bë sabr. E dhush me duruhe, dhush me të qëndruhe Këto dhla do të shohën Më në testë të ti, jote të të, të, të fjallë të tua Këto këna mi përë në testë të ti E atëar bojnë e më abet Shikoj jubi, tha ozot, shikoj si tjetë dëshira jote Edhe jemi janë Ama njeri është njeri O së mundët për ahmetinë Allahu gjellë vë ala Së mundët se shkatërohet Së ndëronë, nuk mundët me duruhe Adaj i është lutë Allahu gjellë vë ala Me m Urkud birijlike, he dhe mu ghteselun, beritun dhe shëron. Ka thonë, ilacin e ki nën nën kom të tua. Lëvizi kom, lëviz kom të tua dhe në del ilaci. Qka del? Del uj. Del uj. Ka thonë, pije dhe shërosh mrejnda, pasaj laju me ta, mu ghtesel, ban gusëll me ta dhe të largohet së mundja. Kur i ka orë me një herë shkëllëqimi dhe ndryqimi i trupit dhe ftyra e mirë, kur është këthije bashkërëtja ti, ka thënë Allah o të më shirovë të djalloshë. Allah o të më shirovë të otë i njeri. A në që të pari u kanë, burë jam. Ismuut. A në që ki pa? Ka thënë Allah o të më shirovë të tyje, unë jam e jupi. Ma ka këthijë Allah u Gjelle Gjelalu hu, që shkam qëjmë. Tata dhe Allah ibn Abasi, i është këthi shkëllqimi fityrës dhe fuqia e trupit, deri sa i kalinë dy fish fëmi sa i ka pas. A dhe ka dhenë Allahu gjelluara, ja këna këthi familën, e let dy fish. Në të të të të të rësbëtimi i ka pas dhe fëmi, Allahu ja ka këthi njëzet. Gjelle gjellalu. Shikënë Allahu që gjendronë këtërë, subhalehu, A do kjo është një mësim imad Se Allahute Barëkja Munët me evonue A ma aj nuk i del Prej kontrolit asni Asni sen Një hadith tjetër Nga për nga mëmeri Alehi Salatu Sallam është është te për mahnitës Rëth Ejubit Alehi Salatu Sallam Dhe se ne kanë djerë Imam Bukhariju dhe Imam Ahmedit Dhe disa prej transmituzet të tjerë të hadithit Se për nga mëmeri Sallallahu Alehi Salam Ka than Lemme aaf Allahu Ejube Alehi Salam Emtara Alehi Gjeraden min dheheb Kur Allahu Gjelle Gjelaluhu e shëroj e jubin Allahu i ka lëshu sikur shi Ari në formin e karkalecave Ari në formin e a, ati karkalecit Edhe i ka rasi shi, Ari a, Altan, thothë bë nga Meri S.A.S rrugu a la iaxhu biyehi wi yajal fi thoubi qiadit ashmahnithes dhe e kuptoi njerit sa ka nevoj per rahmetin e zotit xalla xalalu ani qathar allahu jalla ni amal abd sarob timir e kam e yubi megjith ka megjith ka hadith praposh robimir e yubi alayhi salam ka dhan filloi e yubi me mled me durte ti altan altan allah me mled Dhe njësa, kur s'ka mujtë me mojtë, ka fillu më ishtina përgjepa. Altan, edhe mi mojtë me me theubin e ti, me petkun e ti. Kala fekile, e i tha Allahu gjellewala, ja e jubu, e ma të shba, o ju, asu ngope? A nuk unë ngope? Subhanallah, shfar pykje e madhe. E Allahu e din se kur gopot, kur s'gopet ropi, e di shumira. Aje di gjellegjelalu, min kablu, min ba'du, At e aty e çështja para dhe pas. O vajt ka dit para se më dal, ku shikon? Kur kanë lut njëz me ty e kanë kanë kanë boha igare me ty e te shtëpia jota e dit, e ka dit kur të rritesh kushije, kut plakush kushije, kredi ka dit. Subhanahu ve taala. Fa o you emma tshba aspo aspo ngopesh. Bol mo mo bo altan. Ku biçon to? Qikone përgjigjën, subhalë Allah Kjo është përgjigjën intelijente Përgjigjën e menqur Apo disa njerës, qikone, këtë hadith Mene bazament Por qdo kanë ditë që ti thot a, Ati ti pak do njojën dhe qish Shumpe do, apo Alla e jubi, alai salat e salat E jubi Nuk është njeri irasisht të të, të rrub Për nga mberi zoti gjeni le u ala E ka përmenjtë Allah Shumë ropëmire kam që ta Nirmën abd, sa ropëmire � Angjyt ka thon, "Ya Rabbi, o Zoti, ya. O men yeshba' bi rahmatik." E kush ngopet me rahmetin ton. Kush ngopet me rahmetin ton. Um tule, um le, tuba, tuba. A do alo, alo du. Edhe sa do, edhe shumë du. Po ose sa, as po ngoposh, o z ngop na. Ande ka thar Allahu o jelle wala, "Wasi'at rahmatī kull shay." Rahmetia jam ka përfshi gjithçka. Andaj, nuk është turp, e asë maro prej Allahut, e asë prej njerëzve, me dëshirue këtë dunja, vetëm një kushtë, tjetë halal, tjetë halal. Për nga meri, sallësallem, ka pasë gratë të shumëta, a po, dhe ka thënë, pa turp. Këta e ka registru historia, sa do që ndjela kecët, e njështë të smirës dhe zilis dhe smundjës pashërushme, mundohën me godit në nderën e ti, ka thënë sallëllahu a.sallem, hobbib ile, ile e ilej jemi dënjë e këmun njësa ka thënë më ka zbukuru për e dënjës juve gratë më ka zbukuru anë janë haram në halau i ka pasë Suleimani a.s. njëmi gratë njëmi jo dha ka tafe a.s. Ka, ka shëtit të ato për një natë ka shëtit të ato për një natë Me gjithë këta Allahu ka dhënë, shikën i qëto, këta ja robë të mi Allahu nuk dënë me janalë robit, ma nëmen këta Allahu nuk dëshiro me janalë robit dë njojër, ma nëmen Asë që i dom, domi dhënë, a i domi dhënë, a ti ka përgadit gjennetësa, gjërsia, qilë dhe tokës ka Për kër ne ka përgadit? Për veti, po që ka i duhet, subhanë Allah Që ka i duhet ajo? Ajo është i pavarur për nevojave. Lem jelit dhe o lem jullet. Ajo s'ka linda, s' është i lindur asë as të kobbë. S'ka nevoja, gjellë lewa ala. Për kanë e ka ba për tyje e për muhe. Hini që atje. Vësari u, shpejtoni, mirë për kujdes ka harami. Kujdes nga harami. Andaj ka dhe në jubi, o oh, zot, e kush nginhet? Ajo ka dhe kush nginhet. E kush është taj njeri cili është ngopë me rahmetin të në. Andaj ka qyti, Këse ka, ka qenë prej Allahu të bareke Vë të ala Andë kjo është një gjarëja jubit Alehi salatu e selam Dhe Allahu gjellu ala Vastaj e ka, ka shëruhe Dhe i ka adhan edhe jetë të gjanë Dheri se kanë thanë djetarët Kanë thanë se e jubi Alehi salatu e selam Ka jetu e nëdhët e tre vite Ka jetu e nëdhët e tre vite Tjetra prejmsimeve Që i kanë përmenë djetarët është se kanë thanë Dhe me këta e përkëndoj Imani është ngushtëlim dhe shprejse. Imani është ngushtëlim dhe shprejse. Edhe dy mësimi në gjelëm nga kjo njërëj edhe e rëmbullaksojmë këtë ligjarat. Shprejse dhe ngushtëlim. Qëfar shprejse? Te Jakubi ari i Salatu e Selam kuri shkun bite ti për memorët e Jusufi Mal se kishë krisë financiare për bukë. Që i tha? Ja benje. O bite mi. O bite mi. O, djemë të mirë. Tha, kërë të shkoni, kujdesë. Mos hini me një derë, hini me në, në shumë dirë. Edhe, haci në për tokë të shpërndarë. Nëse ka qenë, djemë të mirë dhe mos t'i kape zilija. Dhe në fund një ka tanë, Vela tëj esu me rrauhilla. Dhe mos e humë në shprejësën nga rachneti Allahu Gjelle Gjelalu -Gjell Hu. Dedi sa Allahu të barëk e vëthala e ka bërë në Kur'an Shpresën Qëka e ka bërë? E ka bërë pjesë të imanit Nëse të hum shpresat të hum bë imanit Ka thënë Allahu i gjenë në surën E zumer Qulja i badhja lëdhina esrafu Ala enfusihim La tëqnatu më rrahmët i Allah Thuaj o jëropë të mbëtër cilët të kini humbur Shpresën në rrahmët i Allah Mos Mos e humbni Shpresën dhe rajan në Allahu i gjenë lëvala Ka thëna, jetë që tërë Allahu i Gjellu ala Wa ma jekënut Wa ma jekënut me rrahmët i hi Illa dhalun E nuk e hum shpresën nga rrahmët i Allahot Vetëm se të, të hum burit Andaj, nga nxarja jubit e kuptojnë Shpresën Tëtë mëdhët vite Tëtë mëdhët vite i sëmur Pa i ka shpresu e Kur ka qenë i pasur Ka shpresu e E kur ka qenë i sëmur Ka shpresu Andaj, gjendja komode Dhe gjojnë dhe është sprovës, nuk duhet me një luhatë brendinë tonë, ose me ngushlinë, ose me shpresë. Qysh, kur gjejtë sprovë, ngushlo e vetëm. Ngushlo e vetëm e kaderinë Allah u Gjellewala. Aje dinë më mirë. E kur t'ja për Allah u Gjellewala, shpresës e t'ka shlu rahmet. Shpresës e t'ka shlu rahmet. Dhe mos u provoko në imanin tanë nga gjendja e jashtëme. Pra mos e provoko imanin tanë. Let jetë imanin jetë stabil, pava o parasyshtë, jashtë sh Shpreso dhe ngushloj e vetë vetëm. Musë më ka ngushlimi vlezër del zemra prej venit. Andaj neve nga është bëhë obligim, kur t'i vdese dikush dikujt me ngushlu o vlo. Se me ngushlu? Se mundët me ndalë me ndja. Për nga Medi S.A.S. e kishte pas një shok të ti që e ka shtris mund janë shtratë. E ka shtris mund janë shtratë. Hadit e në sahib Bukhari. Dhe ka shku me vizitu me i donë shpresë. Dhe i ka thonë, la bes t'ahurën insha Allah Ka thonë, shpreso, kime te i kalu Shkot keqe, kime u pastrui insha Allah Dhe këti kishte humë qikje elementi ngushtluës Imanit, që ka ndodhë, që ka ndodhë Tha, ja, jo, ja, jo, ja, jo. nuk është qashtu Tha, kjo s'mundja jeme, ka me mqut e vorot A këto është mungesa e ngushtlimit Se ka ngushtlu, di kushtat, a, a qatë shumë është e nevojsh me ngushtlimja Kë njëri e dili që ka ndodhë me kë njëri Ta për nga mbëri sallam Mas i po thue qashtu Letë mbëri sallam Kema kulte i dhenë Qështu ishte? Thot imam të rëmidhiju Thëmate ba'de thëlethet i e jam Ka vdekë mas të reditve A po, ta kishë ngupë nga mbëri sallam E ta kishë ngushlu vetë vetës Le al, edhe përsa jo në kaderën Allah u gjellu ala Mirë po, ndryshojmë se ndet me ngushlin dhe dhe shpres, ata një fjall e mirë ja bje njërit ja bje njërit gjandrijën, një fjall e keqen një jafë së ne me fletë, a po keqen ju ndohë tjo, një jafë së ne për një fjallë dhe një fjallë shëtitët me komoditetë vetëse e katakuni njërit mirë atje dikon andaj, kjo është mësimik se njërë dhe tjetra, kam thonë djetartë el imanu jumit dulmu'min imani i jep besimtarit pasqyrë të shikimit prej ka anë allahët, jo prej kandit tanë. Pra kur njeri ka iman, e merë pasqyre në imanit dhe jashlën s'provave. Si kur ti kur denë pasqyre. Edhe e këshirë, ku ka defekte. Qa ka ndodhë me ti. Apo edhe drejtohësh. E merë imanin si pasqyre dhe jashlën rëthanave tua. Mesit e tu dalin nga bim. Kur t'ja qese imani, thëtë që tu t'a vanë, që tu e ka veni. Andaj Atasha shikojt me iman, gjithmonë ndoin tamam e ka. Tamam ta është. Shkak të kur djog, krejtësh në vendin e vet. Ai është i urtë dhe i dishëm Jelle, Jelle Jalali. Andaj kjo është ajo që mund na më përfituohet dhe shumë mësime të tjera që i kanë dhënë dietar nga kjo ngjarje. Gjithashtu, thati nuk e thiri wa annahu awsa ila waldihi huml wa qama bil amri ba'dahu walduhu Bishr ibn Ayyub, pasti ka mbet një djal i tij humil e ka pas emrin, dhe një gjallë tjetër i cilë e ka pas emrin bishër, thuët për këtë bishërin se ki është dhull kifëll. është një pengamber që e ka përmendë Allahu i Gjillival në Kur'an, dhull kifëll, thuët të djetarët, Allahu e tinë më smirti, se gjallë i ti është ki dhull kifëll i përmendur në Kur'an, kjo është gjallëja jubit, kush dëshiron Më vëzgëruë në këtë kapëtin Më nëtë me yukëthi e livrave të i sërjanëve Livra të muslimanëve Hëllusim Allah subhana wa te ala Qa Allahu jelle jelalu në ban Për rabbe që ai ila fdran dhe i da Hëllusim Allah jelle wa ala Qa Allahu tabareke wa te ala Në jetë durim në et tona mëson Allahu xhallahu ala librit dinas nga fjalët e pejgamberis sallallahu alaihi dhe selam elusim Allahu subhana ve taala që Allahu xhallahu jlaluhu të na shton motivin dhe energjin për këto nete të cilat kanë ngel nga muaji Ramazanit e Allahu xhallahu ala na bën të durushëm në adhurim, na bën të, të durushëm në اجاراي ماليوسيم الله جل وعلا ت الله تبارك وتعالى مسلمات قدشان الله تدهمان يتيمات المسلمانو الله تيمبولان الوسي م الله سبحانه وتعالى ت الله جل جلاله نامنصваме përjetuar shumë ramazana duke shtuar në çdo ramazan imanin ton besimin ton e qulu qouli haza wastaghfirullah alih wa lakum fastaghfiruhu inne huwal ghafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin